O vravia, že som všetečná, že do všetkého stále strkám nos. Táraj, veď ja nemám nos, ale zobák. A že stále poletujem a všetko sledujem, ale veď musím byť informovaná. Aj keď v tomto lese to naozaj nie je problém, tu sa totiž nič nedeje. Zato v meste Milujem mesto je tam tam aspoň raze do týždňa. V meste je stále na čo pozerať. Všetko sa jíbe, všetko sa stále mení. Autá, ľudia, obchody. A tu stromy, samé stromy. A všetci sú tu si spomalení. Ako aj vlka. Nikto mu tu inak nepovie ako vlk. Tulk, ten je taký nemožný a ťarbavý, že nechytí ani spiaceho zajaca. Keď beží, fučí ako stará lokomotíva. Aj včera som ho videla, že... Počkaj, zajku, ja ti nič neurobím. Myslí si, že ten zajac je rovnaký ako on. A keby mal niečo... Čo to? Ja o vlku a vlk za dverami, teda pod strobom. Hm. Nikomu inému v lese takto hlasno muzika v bruchu nevyhráva. Hm. Nazdar, vlčko. Tak čo, hladný, hladný? To si ty, straka. Čo zapáraš? Ale veď ja nič. Len chcem vedieť, či ideš zase k medveďovi žobrať o zvyšky od obeda. A keby aj, čo ťa do toho? Ak chceš ozaj niečo vedieť, idem si pýtať radu. No, ako a kde sa dobre nažrať, čo? Ten ti tak poradí, medveď plestivý celý život nevystrčil ňucháč z tohto lesa. Čo te vie o svete? Hm. dnes je všetko iné, kto sa dnes chce dobre mať, musí začať podnikať. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A to je čo? Čo, čo, čo? No podnikať. Tak ako ľudia v meste. Môžeš robiť taxikára alebo si otvoriť obchod, alebo... no taxikára. taxikára To znie dôležito. Budem robiť taksikára. No, tak tu sto ako reklama na prašivý kožuch a rob. Uh -huh. Aha, ale... Ako sa to robí? Hm? A tak. Taxikár v meste rozváža ľudí, kam potrebujú. Aha, aha, hm? Tak ty uh, rozvážaj zvieratá. Uh, uh, uh, aké? No, no, pro vleca zvieratá tu v lese. Uh, a ako? Čo ja viem? ty si taxikár. Trebárs uh, na chrbte. Uh, aha, aha, aha. Aha? To sa akože na mňa má vyštverať, akože nejaký ješko, alebo zajac, alebo... zajac ten určite. Ja ho mám na chrti, akože odniesť, kam sa mu zachce. No, iste. Radšej budem mať ten oný... obchod. No, dobre, maj si obchod. A čo v ňom budeš predávať? Ja neviem, niečo sa už len nájde. Spýtam sa, medveďa. Medvedia. Áno, budem mať obchod spolu s medveďom. Tak, zvieratá v lese si ho vážia. Keď prikáže, toto si kúpte, tak si to kúpia a bude to... No. To je síce pekné, mm. ale najprv by si musel vedieť, čo bude to toto. Toto. A toto ti medveď neporadí. Mm. Na podnikanie potrebuješ schopnejšieho partnera, ktorý je rýchly, šikovný, sveta znalý, prefíkaný. Uh, líška! Líška! Líška, šibalka! No? A to by mohlo výjsť. Líška behá po poliach, aj do dediny občas zájde. Tá o svete niečo vie. Hm, to je podnikateľka ako vyšitá. Tak ja bežím za líškou. Ale začnite s tým, v čom sa najlepšie vyzláte. Jasné. Líštička. Líštička, šibalka. No, nazdar. Nazdar! Chcem sa ťa spýtať, v čom sa najlepšie vyznáš? No, prečo? Budeme spolu podnikať. Čo budeme? Podnikať. Veď vieš, tak ako ľudia v meste. V meste som nebola. Iba tu v dedine. Uh -huh. um, a v dedine ľudia väčšinou gazdujú. Uh -huh. Niečo pestujú, uh -huh. alebo chovajú sliepky. Oh, ty uh -huh. si geniálna. Uh -huh. Presne to budeme robiť. Budeme spolu podnikať. Gazdovať sliepky. Mňam. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Počkaj. Takže ty chceš chovať sliepky? No, sliepky, alebo, alebo husy, kačky, ovce, prasiatka. To nepôjde. Prečo? Veď všetky tie zvieratá by sa nás báli. A hneď by nám ušli. Gazdovať môžeme len s tým, čo tak ľahko neutečie. Čo neutečie? Napríklad... Rastliny neutečú. Aké rastliny? Hodzaké. Také, ktoré zasadíme. Zasadíme, zasadíme, ale čo potom s nimi? Ja rastliny nežeriem. A tí, čo žerú, či ich tu v lese nájdu, koľko chcú. Ale vlk, ty si tok. Nebudeme predsa pestovať rastliny, ktoré rastú v lese. Ale také, ako pestujú ľudia. <laughs> nejakú zeleninku, alebo obilie. Uvidíš, aký o nebude záujem. Aha. No dobre, keď myslíš. Ja sa do takých vecí nerozumiem. Neviem, ako sa sadí, pestuje a... Okay. Všetko ti a... hneď vysvetlím. Ale vieš, <laughs> je tu jeden problémik... <laughs> Keď budeme gazdovať spoločne. Uh, ako sa potom podelíme? Uh, ako ako hr, hr, no, no, no, spravodlivo na polovice. Dobre. Ale to, čo dopestujeme, nebude mať rovnaké polovice. Mm, nie, No nie. Každá rastlina má predsa dve polovice Hornú a dolnú Dolná je v zemi Horná nad zemou No a ja chcem vedieť Ktorá polovica bude tvoja A ktorá moja a Vieš Roboty bude určite veľa A ja nechcem aby sme sa potom zbytočne hádali A vieš čo Ty si povedz Či chceš hornú alebo dolnú polovicu čo si povieš, to budeš mať. Oh, ale, ale ja neviem. Ale jasné, jasné, rozumiem ti. Potrebuješ si to poriadne premyslieť, samozrejme. No choď, choď pekne domov. Nechaj si to prejsť hlavou, poreď sa s odborníkmi. Zajtra sa tu stretneme. A ty povieš, horná polovica... A máš ju. Povieš, dolná polovica máš dolnú. A hneď môžeme začať pracovať. OK? OK. <tým> <tým> tak zajtra. Hovor. <tým> Horná, dolná... zvláštne delenie. No ale možno to tak robia všetci podnikatelia. No ale, keď si môžem vybrať, vyberiem si tú lepšiu. Lenže ktorá to je? Hm, vraj poradca sa s odborníkmi. Hm, hm, hm. Divá sviňa, tá chodí riď aj k ľuďom na polia. Áno, sviňa je najlepší odborník. Hm. A tak vlk utekal za divou sviňou. Odborníčka hneď poznala odpoveď. Dolna samozrejme že dolna na rastline sú vždy najchutnejšie korienky preto stale riem v zemi do najlepšie je vždy dole Dolnu Líštička, vezmem si dolnú polovicu Keď dolnú, tak dolnú, vočko. Moja bude horná Zasadíme teda Teda zasadíme Pšenicu Alebo Pšenicu No, keď myslíš a Tak a vravíš pšenicu? No, tak teda pšenicu tak Líška s veľkom podnikali. Líška vyhliadla slnečnú lúku a začala Vlka komandovať. Musíš odpratať všetky kamene. A podnášaj aj tie konáre. <sík> <sík> <sík> Vlk si te fučal ako starý jazvec, ale poslúchal ako baránok. Poctivo labami rozril zem, rozblátil hrudy a všetko pohrabal. Líška Šibalka Zatiaľ na kraji lesa trhala V raj To aby nám tá hnusná Burina nezničila celú úrodu Vieš vlčík mm, Potvora Všetko je Hotové mm -hmm. A ja tiež Takže Už stačí len zasiať čo? Pšenicu. Aha. Uh. To som zvedavá, kde chcú v lese zohnať zrno. <laughs> Ale Líška tuším niečo vymyslela. Bežia von z lesa, musím za nimi. Kde sú? Ha, vlka už vidím. Zašiel sa tamto do kríkov. A Líška... Oh, Líška sa vyvalila rovno na cestu, po ktorej vozia gazdovia obilie do mlyna. čo sa zblásnila? Hej, veď už aj ide nejaký voz. Líška! Líška, daj si pozor! Čo je hluchá, ani sa neporne. Líška, ide voz! Líška! Čo je to? Oh, mrtvá mŕtva líška. Ah, vyzerá, že tu ani neleží dlho. Hmm? Eh, kto vie, čo sa je stalo? <laughs> Možno ju horár postrelil a ona sa doplazila až sem. <laughs> No. <líčaný> Ale horárovica ja nenechám To veru nie <líčaný> Šupnem ťa na voz, Odveziem do dediny A koškár z teba urobí zimnú čiapku Pre moju ženušku <líčaný> Tá sa poteší <líčaný> Tak poď Poď Ty moja ryšavka Bum! Čo to? Čo ima? Kto ima? Oh, oh, oh, Rođiško, već mi ten vrecek pšenice zvoza ukradol, a trijeli s tim do lesa. Stoj! Stoj ti potvore! Učekaj! Ako Liška? K, kam bežiš, Liška? Ti, ti, ti mrha! Već, već ti maš biti mrtva. Oj, oj, oj, oj! Ja, ja ale ty, tvoja dobeľi. Aj, jeden zabáva a druhý kradne. Aj, Aj, tak by treba. Nemal som sa na líšťu kožu lakomiť. To má Za to! Aj! No, kradnúť sa síce nemá, ale inak, poviem vám, bola to parádna akcia, ale už ich nechám, nech si se učiť, či sadia, či čo, prídem sa pozrieť neskôr, keď to vyrastie. <tým> <tým> Uvidíme, ako bude vlk vypriešťať oči na ten zázrak, veď ani len netuší, čo to vlastne je tá pšenica. <tým> prišiel koniec leta a obilie dozrelo. K polu som priletela práve včas. Vlh už všetku pšenicu vytrhal aj s koreňmi a zúrivo prehrízol steblá na polovice. Potom si tú dolnú polovicu slávnostne odvlieko k brlohu. Letela som samozrejme za ním, lebo tú zábavu som si nemohla nechať ujsť. Vlk sa spokojne usalašil na svojej hrbe korienkou, strčil si jeden do papule, zatvoril oči, začal žuť a... Čo je to za hnus? Čo mi to tá divá svíňa poradila v Vraj korienky sú najchutnejšie, rôza, však toto by ani divá svinia nežrala, nikto by to nežral, sprostá pšenica, toľko zbytočnej roboty, Pekne si si to vymyslela, Líška, veď ti zajtra poviem. Mm. Ale keď prišiel vo Glíške, celkom stratil reč. Veď ona si to naozaj pekne vymyslela. <líšť> Obilé klásky vymlátila chvostom a na zrnká potom lákala mladé jarabičky a prepelice. <líšť> Už nemusím behať do dediny za sliepkami. Večerami po cestičke zo pšeničných zrniek vlezie sama až do brloha. Špekulantka. Hm. A vlk? Ten ufňukanec neprišiel na nič lepšie, len sa ísť vyžalovať medveďovi. Aha, už sa vlečie. Tak ako, ako, pán podnikateľ? Stráka to si ty. To si mi teda poradila, dávať sa s Líškou do spolku. Ale veď, medveď! No, prepáč, mm. Líšku si si vybral sám. A čo sa zťažuješ? Veď ste spolu vypestovali peknú pšenicu. Sp ja som sa nadrela ako kuón a líška sa má ako prasa vžiť. Všetci, Včko, všetci. Hlúpe delenie, dolná časť, horná časť, úplne mi tým pomotala rozum. Rozum, keby bol aký. A ja vy, ty môj včik, chodáčik, naschváľte a poplietla, aby jej zostalo to lepšie. Tak vidíš, na budúce to musíš spraviť, naopak. Ja už s Líškou nič pestovať nebudem. Ako myslíš, ale toho poľa bude škoda. Je obrobené, stačí tam už iba niečo zasadiť. No a, a sa budete dohadovať naopak ako minule, tak teraz budeš mať to lepšie ty. Chápeš? Aha. No. Naopak. Mm. Áno, áno, dohodneme sa naopak. Áno. Ale nepopleť to. Mm. Najprv... Musí... Jasné, jasné! Všetko mi je jasné. Naopak, ja najprv vyberiem, čo treba sadiť a ona potom... No počkaj, líška. Teraz sa budem tešiť ja. Búk, búk, počkaj! Počkaj! Počkaj, voľk, to musíš? Ja prečo? Mám pocit, že jeho naopak bude iné, ako som to myslela ja, lenže komu je rady, tomu je pomoci. Zde ju vidíme, čo si to vlastne vymyslel. Vlk sa rozhodol, že najlepšie bude pestovať to, čo jedia ľudia. Na salaši ukradol vrecko zemiakov, čo mali balasy na pečenie a hneď bežal za líškou. A, <tík> voľčko, Točko! dúfam, že sa na mňa nehneváš. Veď to bolo všetko len tak, ako si ty povedal. Dobre, dobre. Rozhodol som sa, že s tebou ešte budem gazdovať. Ako ty povieš. Ale teraz ja vyberiem, čo budeme sadiť. Zemiaky. Tak a teraz hovor, ktorú časť úrody si vezmeš. No samozrejme, vlčko, len ako ty chceš. A aby si nepovedal, tento raz si ja... Vezmem dolnú polovicu... <týk> <Sýkujem> Vlktok sám zasadil zemiaky a keď sa kvety na zelenej vňati premenili na bobule, tešil sa, že nad líškou vyharal. Načene si odvliekol rastliny pred brloch a začal bobule oberať. Ja sam mám, to sám mám, zemiačiky malé mám, zajkou na ne nalákam. Ale najprv ochutnám. <Sýkujem> Ply, da. Veď sú horké. nus. Hádam ešte nedozreli. Á, dobrú chuť, vlk. Čo to, papka? Bobule zo zemiakovej vňate? A ah, ty... Tlk, už aj ich vypľuj. Veď tie Bobule sú nielen hrušné, ale aj jedovaté. Zasa si to celé poplietol? Zemiakové hluzy. Teda to, čo ľudia volajú zemiaky, a čo chutí aj zajkom a prasiatkam, zemiaky predsa rastú v zemi. Ale... Takže za má to lepšie líška. Veď som to urobil naopak. Presne, ako si mi poradila. Na tebe je každá rada zbytočná. Ty nevieš nič ani o svete, ani o rastlinách. <coughs> Taký tlúk, ako ty Nemôže byť ani podnikateľom! Vedia už podnikať ani nebudem. A z líškou, šibalkou už vôbec nie. Lenže Líšku začalo takéto podnikanie či gazdovanie celkom baviť. Veď aký boli výborné lákadlo na zajačiky a keď sa jej zemiačeky minuli, vymyslela ešte niečo lepšie. No ale o tom by mal vlk vedieť, letím ho poinformovať. Vlk! Sa Líška vysadila na poli kapustu na vašom poli. Hmm. No a čo? No a teraz na tú kapustu láka zajace a robí na ne každý deň polovačku. poľovačku. Poľovačku? Hmm? Na našom poli. No, tak na to sa teda pozrie. Tak na to sa s radosťou pozriem aj ja. Vlk doklúsa ku kapustnému bodu, ukryl sa do nedalekých kríkov a čakal. Ale vtedy sa prišla na toto výhodné miestečko pričúpiť aj líška. Čo mi skáčeš po hlave líška? A ty čo robíš v mojich kríkoch, pri Hr. mojom poli? Pri tvojom. <tíž> Prépač, pri našom. Veru, pri našom. Počul som, že si tu sama spokojne gazduješ a každý deň máš hostinu. Hr. A mne zatiaľ škvrka v bruchu. Hr. Tak som si prišiel zobrať, čo mi patrí. Hr. A čo, že ti to patrí? Ha? Kapustu som sadila ja sama. Uh, ale na mojom poli. Uh, uh, teda, teda, teda na <laughs> Lenže zajace sem chodia kvôli kapuste uh, a nie kvôli polu. A kapusta je iba moja. Uh, o, iba že by si si ju chcel odo mňa kúpiť. Kúpim, kúpim. <laughs> ale ja ešte neviem, či ti niečo predám. Uh, možno áno, možno nie. Uvidíme. Príď zajtra, možno si to dovtedy rozmyslím. Mrška, líška. Už zase úplne pobláznila. Chodil za ňou každý deň a prosíhal a domrzal. Líštič očka, šibal očka, krásavička. Predaj mi prosím, prosím, prosím, prosím, kúsok políčka, prosím. Mm -mm. Boľ jej doniesol čokoľvek, len aby mu predala pole s kapustou S tým úžasným lákadlom na zajace Ale nič, čo v lese našiel, nebolo líške dosť Nakoniec ukradol na salaši starú oučiu kožu A dovliekol ju líške pred brloch Líštička, nesiem ti darček <sík> Darček, <sík> aha Ovčia kožušinka. Ukáž. Svedčí mi? Úžasne. Dobre, voľčko. Za takýto darček nech je teda polovica pola tvoja. Alebo vieš čo? Nechaj si ho celé. Vok tok. pribehol k polu, skočil do kríkov a čakal. A čakal, a čakal. E, rr, ako je to možné? Rr, ležím tu ako tlk a nikde ani zajačika. Vĺčko, čo sa tu vyvaluješ pri prázdnom poli? Čuž, strrraka. Vyplašíš mi, zajace. Rr. Také zajace. Čo by tu robili zajace? No čo, no čo? žrali kapustu. Akú kapustu? Tuto. Vlk, vlk, vlk. Ty si tlk. Veď to nie je kapusta, len zo pár obhryzených hlúbov. Naozaj? Ale veď Líška... A, líška ťa zasa dobehla. Predala mi pole. Pole áno, ale bez kapusty. Kým ste sa o predaj dohodli, zajace ju stihli všetku požrať. A ja zase nemám nič. Keby mi bola aspoň ten kožu zostal, keď už mi zaň si môj vlastný vyprášili. Vrčko, nepláč, veď máš pole. Pole? Nikdy, nikdy už žiadne pole, nikdy viac. A to byl konec slávného gazdovania Vlka Tolka s Líškou Šibálkou.